la vosovia 237 de iubire și de preaservire a Duhului Sfânt ca Duh al înțelepciunii. Aleluia slavăți timpăraticelesc. Duh al înțelepciunii. Te iubim și îți mulțumim fiindcă prin înțelepciune templul lui Dumnezeu din sufletele noastre zidești. Aleluia slavăți timpăraticelesc. Duh al înțelepciunii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din rugăciunea noastră, tămânia și smirna templului Domnului împlinești. Aleluia slavă ție împălaticelesc Duh al Înțelepciunii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din iubire, cu unile fericirilor pe frunțile noastre, le Împătești. Aleluia slavă ție împălaticelesc Duh al Înțelepciunii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă între lupi, șerpi și scorpii, Puterea ta în neputința noastră o desăvârșești. Aleluia slavă ție, împăratii ceresc, Duh al înțelepciunii, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin izvorle smerenii, Rădăcinile legii iubirii mereu le stropești. Aleluia slavă ție, Ducha Duh al înțelepciunii, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă de rătăciri, secte ispite și deznădejde neferește. Aleluia slavă ți-împărate celesc, Duh al Înțelepciunii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă fapte de milostenie prin mâna noastră sădești și le Ale Aleluia slavă ți-împărate celesc, Duh al Înțelepciunii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin trăirea Adevărului Sfintei de ne sfințești și ca ucenici ai Domnului ne pregătești. Aleluia, Slavă, Ție, Împărate Ceresc, duhul Înțepciunii, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în dragostea ce se bucură de adevăr ne crești. Aleluia, Slavă, Ție, Împărate Ceresc, duhul Înțepciunii, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin dragostea care nu se poartă cu necuvință ne desăvârșești.